Tervitusõigeusu huvilistele. Detsembris 2023 tutvustab Anneli Anna Tomme meile mitmesugused tegevusi, mis seob Eesti ja Soome õigeusklikke. Teoloog Tauri Tõlpt avab avab piibli piiblitõlgendamismeetodeid. Saate on kokku pannud Piret Brigitta Riim, soovid head kuulamist. Anneli on. Anna Tammega oleme juba kahe eelneva ortuduks ja saate kaudu tuttavad. Meenutuseks, et ta tegeleb Saaremaal Anna asumi orendamisega ning töötab Soomes, tehes seal õigeusu koguduse diakoonia tööd. Aga sotsiaalmeedias on aeg ajalt näha, kuidas Soomes Anneli Anna Tamme kutsub osalema palverännakutel, mida korraldab asutus nimega Vene Kloostrisõprade ühing. See kõlab praegu nii intrigeerivalt, et tahaks rohkem teada selle asutuse kohta, kus sina, Anna, oled praegu vist lausa sekretariks. Vene Kloostrisõprade ühing on tegutsenud 30 aastat Kes nad kõik seal loomise juures oli, oli ka preestreid, isa Marku kingki, isa Viktor Porokara ja seal oli veel ilmikuid ka naiste rahvaid. Me loodi just selleks, et, et kui nõukogude liitte ära lõppes, et aidata üles ehitada siis eriti just Vene Karjalas olevaid neid kloostreid ja kirikud. Nest, et need on ju nii soovelikud. Samas ka Tveri mis on ju Moskva lähedal. Ja, aga pühtidsa kloostrit nad toetasid, käisid seal koha peal. Ja sellest on ka üks naiste rahvas, üks filmirežissör. Ta käis meil ka juubeli seminaril rääkima et, et kuidas nad viisid siis neid abivahendeid sinna ja. Meil on äste kirjuseltskond. Ma ei tea, kas on pooled võibolla õigusklikud. Liikmed on 82 üle Soome. No, üks võibolla ka eestlastele tuttav on isa Mikko Ülinen. Tema on Turu ülikoolis osakonna töötaja ja on Saaremal käinud teenimas ja isa Romanni asendanud Saaremal. Tema ka armastab Eesti keelt ja Eesti maad. Ja meil on ka peabiiskub Leo. Tema ei ole enam aktiivne liige, aga ta kunagi on olnud aktiivne liige, aga ta on edasimel liige. Ja aastal 2018 ta sama Marti Issakainen, kellega jumale juhatusel ma kokku sain tänu Anna Asumile. Marti on karismaatiliste ärimeeste Soome ühingu juhataja mis on rahusvaheline ja kui palju seal need riike on, siis üle 70 ja tema on ainus õigusklik seal ja jumal on pannud ta juhatajaks ja ta räägibki vahest nagu on huvitav kuulata, et, et, et kui neil on need koosolekud, ja seal on ka see TV7 ja, ja tema õigusklikuna oskab olla niivõrd oikumeeniline et ta kasvatab Kuulab, juhendab, õpetab, suunab. Jumal on ta tõstnud sellesse ülesandesse, et tema on siis sellise organisatsiooni juhataja. Aga ja Hanna Asumi asjus me hakkasime koostat tegema ja siis talle tehti ettepanek, et ta tuleks tegev juhiks Venekloostra sõprade ühingule. Ja Marti võttis selle koha vastu, ütles, et tohtemaale meeldib, et on pensionil ka ja aega on ja tore ja et väljakutsed tale meeldivad ja... Ja siis ta tegi mulle ettepaneku, et kas ma tahan tulla sinna sekretäriks, sest eelmine sekretär Seppo Tuomi, kes on ise luterlane, tema tahab nüüd jääda rahet, et noh, kuna see on kõik vabatahtlik töö ju. Ja noh, ma mõtlesin, et noh, miks ka mitte, et, et mul oli endal oma lehm ujas, nagu Soomlane ütleb, et äkki saab sealt kuidagi nagu Anna Asumile mingid kontakte ja asju, mul oli see Anna Asum kogu aeg <laps> nagu laps ülesel. Ja ütlesin, jah, ja ma olen täna päevani seal. Ja mulle see väga meeldib, <laughs> mulle meeldib palju asju, aga nad kõik on ütleme, et samas väravas. Kõik on seotud õige usuga ja kloostriga. Kloostri eluga ja õigusõõpetusega, õpetusega. Ja. ja meil on juhatuses üks psühoterapeut, kes on siis katoliku teoloog Margeta Pülvaskangas. Ja tema armastab õiguskirikut Ja tema käib kogu aeg palverennakutel meiega. Ja kui me midagi arutame seal, et keda võiks järgmine kord esinema kutsuda... Ja vahest Marti, kui ta on seal karismaatiliste meeste keskel, ütleb, et noh, häkki võiks kutsuda seda, siis alati katoliku teoloog Mark etta tuletab meelde, et me poleme õige usklik esineja. Me oleme ja kuraldanud palverännakud. Aastal 2019 me korraldasime Tveri Karjalasse Venemaale. Ja Eestis oli kaasas meil Urmas Roos, kes on ka ju ja tema on fotoajakirjanik. Ja tema pildid on ka siis nüüd avaldatud selles meie soomekeelses juubeli väljaandes, kus peatartikel on kirjutatud abibiiskop Isa Sergei poolt. Ja Isa Romandõnis on Tema on käinud meie seminaaridel pidamas loenguid Optina kloostri isakestest ja tema üks artikel on ka siis meie selles juubeli väljaandes. Et meil on selline piiriülene koostöö. Ja nüüd korona tuli vahele, siis me tegime need palveränakud ainult soome siseselt, no olidki saatussäedja ja Juliana kogukond ja Valamo ja Lindula. Ja nüüd siis peale koronaaastad oli esimene, mis me nüüd tegime septembris. Käisime siis siin Tallinnas ikonimuusiumis, Püüditsa kloostris ja Värskas kohtumas Patriark Partelomeusega. Ja see, et oma Lubinitsas käisime. 23 inimest, nad saad nii puudutatud kõik. Seal olid puule tulid luterlased ja mõni ei olnud üldse midagi ja mingi kuulusega, Ja nüüd nad soovivad juba reisi ja tahavad tulla kuulema Orest soovi. Ikoonimoosium üllatas ka mind, et see oli nagu evangeeliumi kuulutamine. Ja nüüd on juba 20 inimest ilmutanud ikoonimaalijat, kuna Soomes on väga healtasemel ikoonimaalimise õpetused. Hästi professionaalsed õpetajad on Tarja Tarima on minu õpetaja. Tema suvekodu on Pärnus. Ta väga armastab Eestimaade eestlased, õpib Eesti keelt. Ja siis on Liisa Holst, on teine, kes Porvus õpetab. Tema tegi suvelju Saaremaal, tegi ikoonimaalimise laagri. Et on suisa nõudlus juba, tahavad tulla ja mida ei ole Soomes, ei ole ju Soomes õigiusu põhikooli, mis meil on olemas. Ja selle vastu on suur huvi, et nüüd ongi, et tuleb hakata nüüd mõtlema, et, et ikonimuusiumisse soovitakse tulla gruppidega, aga ka püha Johannese kool ja ka kuulema seda püha tarkuse kooli lugu, et näha seda kohta ja, ja kanda palvetes, et siin on palju asju. Sekretäri uuesti valimine on iga kohe aasta tagant. Et nüüd aastal 2024, kevadel, kui meil on see aasta koosulek jälle, et siis mul oleks nagu võimalus loobuda sellest. Et ma seda küll kaalun ja ma olen ka üelnud, et ma loobun mitte sellepärast, et mul ei meeldiks, vaid sellepärast, et ma jõua kõike. Ja ma tahan rohkem panustada nüüd saaremale. Ja et ma hea, meelega jään korraldama neid polverännak, sest ma arvastan neid. Liikme maks on meil 15 eurot aastas, et ei ole palju. Marti ütleb, et, et, et tulge ikka liikmeks, siis saate esimesena info. Ja muidugi, noh, et kuna on palju juba eakad inimesi, kui meil oli see 30 aasta juubeli seminaar, see oli väga võimas. Me alguses kartsime, et äkki tulegi kedagi, seoses just selle nimega, et Vene kloostrate ühing. Et nimi irmutab ära, aga siis me mõtlesime, et no, me ei hakka ju nüüd veel muutma, eks kui ta 30 aastat on kõlvanud, et no, et kotsume selle aja ka üle elada kuidagi. No, aga tuli inimesi ja muusikaline oli nette oli püha kolm ainu kirikust Helsingist. Irina Matsi Tšervinski tuli oma lauljatega, toredalt rahvusvaheline seltskond, need oli kokku neli ja nad laulsid laule vene keeles, soome keeles, ja üks ukraina keeles ka laulsid. Aga igatahes nad veel küsisid, et mis keeles me laulame. Noh, me ütlesime, et, et kuna meil on ühing selline, et, noh, et, et võiks olla slaavi keeles või noh, et, et midagi nagu sinna slaavi kloostri laadsed muusikat. Aga siis jah, nad tulid ja see oli väga võimas, kuidas Ukrainast pärit üks meesterahvas laulis. See oli niimoodi, et inimesed tõusid püsti ja väid vaid ja vaatasid. Ja see on see koht, et kus ma näen, et, et noh, Marti ütleb ka, et, et me oleme rahu poolt, me oleme Jumala poolt. Ja noh, ta ikka ütleb, et, et kui muud ei ole, oleme sillaks, siis vähemalt. Et, noh, miks me ei või käia sa kloostast läbi, enne kui lähme värskasse? Ikka ju võime. Me oleme ju kõik õed ja Et noh, mis siis, et võibolla, noh, täna me ei saa seda välja öelda, aga et, et ikkagi, et me vähemalt mõttes ja vaikselt palvetame üksteise eest. Ja Mart ütles veel väga hästi, et kui keegi teab öelda, kas on ükski klooster maailmas alustanud sõda, minu teada ei ole. Thank you. Ma tean, et sul on hea sidega Isadamas Kiinusega, kes elab Soomes seal üsna sinu naabruses, aga on käinud päris palju ka Eestis. Te vist otseselt ju koostööd kuskil ei tee, aga te olete vist tuttavad ju ikka. Jaa, Isadamas kiinos on ju olnud mäel. Ja siis ta tuli, ma ei mõelda, kas ta tuli ennem juuensuusse õpetama või tuli ta ennem. ilmselt ikka ta oli ennem õpetamas ja tal ema maja jäi tühjaks. Ja siis sinofontuse kloostrist saadeti ta sinna koha peale. Ja ta sai kingituseks selle väikese sessona, mille ta siis on sinna krundile tõia ja, ja see on nüüd pühitsetud. Ja oli äki, kui sai aasta selle sessona pühitsemisest. Ta on peaga naaber. Kajuks ma ei ole jõudnud nendele teisipäev õhtutele, kui ta on kohal, siis ta tegi vahepeal siin teisipäeviti neid vaimulike vestusõhtusid. Ja mu naabrinane Leena käib, seal palju käib nii aitemast teda talgutel, kui ka seal liturgias. Ja isa Tamas Kiinos, kui ta on koha peal ja tema teeb liturgiaid, et, et siis on väga hea minna sinna. Võtma aga mul oota. Ja ma kuulan, ma leidsin tema podcastid internetist. Ortodoksinen elame, elu. Ja mulle nii meeldivad need. Need on minu vaimulik toit. Ta on oma teemad, mida ta räägib ja... ja Siis ta räägib näiteks ka Egiptuse Mariast, neli salvestust. Need on väga sügavad ja, ja tunnetavad. Isa Tamas Kiinos, mina kohtusin tema esimest korda saaremaal Kiitas, kui ta tuli õpetama pütsantsi laulu. Mina ise ei ole laulja, aga ma tahtsin, tahtsin nagu ka kohal olla, et saada osa sellest. Ja see oligi väga-väga noh, minu jaoks täiesti uus maailm. Ja kui ma proovin, muidugi proovisin, <laughs> üritasin ikka, ma ei ole väga, väga musikaalne, et, et ma üksin nagu ei laula, et, et kui on tugev lauli ees, et, et siis ma järgi võin seda. See on nii nagu seal Instituudis, instituutis, kui meil oli liturgika loeng, mida andis me õppete Marko Tiitus ja olid meil kodu ja siis tema küsis minu käest, et millise talendiga mina siis teenin salo, no ma olin siis salos, kogudust siis salo Sessoonas. Ja mõtlesin, noh, et, et kiriku kohvilaud. Ta mõtlesin, noh, ja kohvilaud küll, jah, aga no, milleks sa teenid siis? Mõtlesin, noh, kata on kohvilaud. <laughs> et, aga laulad või loed või... No, ei laula, ei loe. <laughs> nii on, et, et kui on liturgika, et, et siis ilmselt, ta mõtles, et osaled nagu siis lauljana või lugejana, aga kiriku kohvilaud, et no, see on ju tegelikult liturgia, pärast liturgiat. Samamoodi nagu on teakuune töö, see on üli turge pärast, turget on ka teenimine. Saaremal, kui oli õigusu festival, siis oli ka isadamas kiinus, oli seal laulmas ja siis oli armasse õde Maria Susuna, kes on siis kontorise müllupuro kirikus Me oleme temaga koos teinud siis Sofia ringi, mis on suunatud puuetega inimestele. Saaremal siis saime kokku mõttes, ma alguses nagu kuhe vaatsin, et, et oi, et nii tuttav on inimene ja siis läks hetka aega, kui ma saan aru, et, et Maria Susuna... No, nüüd me jälle siis kohtusime ja tal on saarema väga südamel ja jah. Ja need ja, tuleb kunagi ikonunneks siin. Me ei tea ju. <laughs> See oli lihtsalt ainult üks mõtte välgatus. Et, et ei olgi, ei tea ju. Sa teed ka ikoonimaali ja seda samuti vist soomlaste juhendamisel. Jaa, mul on nüüd neljas maal kesil ja. Esimene õpetajale Ullad Surpanov oli Turus. Ma seal elasin, aga nüüd kui ma olisin, siis ma käin Tarja tarima juures Riihimäel. Tema on professionaalne õpetaja, et on ise õppinud Peterburis. Algus ma arvasin, et, et mul ei ole nii palju püsivust. Ja mul ei aega ka ei ole, et, et keskenduda, aga nüüd ma ootan neid hetki. Ja see suhe, mis tekib selle ikooniga ja pärast kui ma seda kooni vaatan, et seal on side, Ja tekib side mitte selle oma loominguga, vaid selle pühakuga. Tekib eriline side kuidagi. Selline side, et, et me oleme sugulased. Minul oli esimene kohe, ma teadsin, keda ma tahan. Mõni õpetaja ütleb võibolla, et, et sa pead esimesena tegema teatud ikkooni, selleks, et, et saada üldse aimu. Aga Ulla seda ei nõudnud minult. Ulla ütles, et, et otsi välja see ikkoon, kes on sul südamel. Ja see oli õnnis Matroona, Moskvalane. Tema elulugu on aga sügavalt puudutanud mu hinge ja ma tahtsin teda kirjutada või, või maalida siis ütlemata, et, et Soomes ei kirjutata, Soomes maalitakse. Ja teine oli pühtitsa Jumalema, mis oli ka hinge peal. Ja kolmas oli Saarovi Serafim, kes on mulle või hinge hoidjale, on eeskuju tema elulugu. Ja... ja nüüd neljandaks siis ma teen püha annat Jumale ema. ema. Tarja leidis mulle selle malli. Tema sai selle Moskva ikkuuni kuskil muusiumist või mis ta sai. Ja, ja mulle see väga meeldib, see eriline ilme ja Aga Kristust ma julge veel teha. Sest ma arvan, et ma ei ole veel valmis. Ma ei tea, kuidas jumal annab, nii tuleb. Küllab ma ükskord olen valmis Kristust ka tegema. Aga ma tunnen, et ma ei ole veel nii puhas. Sest ma kuidagi nagu mõtlen, et ma ei tunnen pigem, et sellest ei piisa, kui ma pesen käed ära. Et, et kui ma hakkaks Kristust maalima või kirjutama, et ma pean ka hingeliselt olema puhtam. Päris puhtaks, muidugi ma ei saa, ma olen inimene ikka. Ikka jõu, iga päev tulevad patused mõtted ja aja ja, ja asjad. Aga et puhtamaks, et siis kuigi Kristus on tulnud patuste jaoks. Aga kuidagi ma ei tea, tunnen, et ma olen roosoonen, on suomekiles risune, risune veel. Suur tänu, onneli, onno, tomme. Ortodoksia. Ylistä sieluni neitseestä lihaksi tullutta Jumalaa, nähtyään tavattoman äsken ilmestyneen kirkkaan tähden, yli luonnollisesti kulkevan ja loistavan taivaan korkeudessa, tietäjät ymmärsivät, että Kristus kuningas on syntynyt maan päälle Betlehemissä pelastaakseen meidän sielumme. Ylistä sieluni häntä, jonka tähti ilmoitti tietäjille, Herodes kyseli tietäjiltä sen tähden ilmestymisaikaa, jonka johtamina he olivat tulleet kumartamaan Bethlehemissä syntynyttä Kristusta ja tuomaan hänelle lahjoja. Tietäjät kuitenkin pettivät hirveän lapsen murhaajan, kun he Jumalan käskystä palasivat toista tietä saa. Kuuleme teist osa teoloog Tauri Tülpti pikemast ettekandest piibli tõlgendamise teemal ortodoksi kirikus, mida ta pidas Eesti Piibli sii sügisesel piibli päeval Luterlikus usuteaduse instituudis. Oluline verftapost ja asukoht idakiriku kristliku eksegeesi arengus on kindlasti Aleksandria Linn, kus mitte ainult ei eksisteerinud koos nii kristlased, paganad, gnostikud kui ka helleniseerunud juudid, Aga mille keskkonnas domineeris ka kreeka-rooma kultuuriruum ja filosoofiline mõttelaad? Debattid ja selgitused, mõtete ja kirjakohtad üle olid selles kohati poleemilises keskkonnas palju intellektuaalsemad ja nõudlikumad kõigile osapooltele. Selle tõttu pole ime, et just Aleksandrias hakkavad kristlased esmakordselt implementeerima kirjanduslikke ja hermeneutilisi süsteeme, mis olid omased kreeka-rooma kultuuriruumile ja mida kasutasid ka filosoofid. Just selle tõttu näeme me alates kolmandast sajandist, et tekstiliteralistlikku, ajaloolise ja kristoloogilise juba kujunenud välja tüppoloogi juures hakkab sisse tulema ka kreeka filosoofidel omale kosmoloogiline allegooria, kus maised aspektid peegeldavad igavikulisi ideid ja reaalsusi. Taolise kreeka filosoofide allegoorilise meetodi sisenemine Kristusesse, on otseselt seotud ka professionaalsema tekstianalüüsi ja hermeneutika sisenemisega Kristusesse. Antud traditsiooni isaks Kristastele ei tasuks aga pidada kreeka filosoofe, vaid hoopis Aleksandriast pärit juuti Fiilonid, kes kreeka filosoovidelt antud lähenemise hellenistlikusse judaismi juba varakult sisse toob. Näiteks ka tema peab templi taevase templi kujundiks. Filonilt võtab selle üle 2.3. sajandil elanud kristlik teoloog Aleksandre Klement, kelle jaoks samuti pühakirjade teksti peidetud sõnum ei piirdu vaid vanadestamind viitena uuele, vaid tekstis on ka peidetud olemas igavikulised Jumala riigi sõnumid, olgu siis moraalsed või eskatoloogilised. Taulises allegoorias, mis läks kaugemale kristoloogilisest tüpoloogiast, olid olulisel kohal Heebrea sõnade etümoloogiat. Ja üldse sõnade sügavam tähendus, aga ka loomade, taimede ja numbrite sümboolne tähendus. Kuigi Aleksandr Klement oli juba lähemal filosoofide analüüsi meetoditele, ei rakendada siiski nende meetodeid veel nii nagu seda hakkab kolmandal sajandil tegema Origenes, kes nii Fiiloni kui ka Klementi eeskujul rakendab Kreeka-Rooma tekstianalüüsi täiust ja rangust. See on just Origenes kes esimese kristasene hakkab tõlgendama pühakirja sellele filosoofide ja ka kombel kommentaare, ehk shooliaid kirjutades. Et aga mõista Greka-Rooma filosoofilise ja kirjanduslikku tekstianalüüsi meetodeid ja ampluad, tuleb meil mõista ka selle hariduslikku programmi, mis liikus kahel või kolmel tasandil. Greka-Rooma hariduse esimene aaste tegeles, kutsutegi grammatikaks seda, tegeleski grammatika ja literalistliku teksti mõistmise ning selgitusega. Eesmärgiks oli anda lühikesi selgitusi poeetilistele ja proosatekstidele. Teksti uuring oli selle hariduse esimene tase. Selle sama võimekuse järgmine tase oli retoorika, kus lisaks literalistlikule ja ajaloolisele teksti mõistmisel oli vaja anda ka retoorilisem selgitus tekstile, ehk nii nimetatud tropoloogiline eksegees kus olulisel kohal oli ka isiklik ja ühiskondlik moraal. Koolihariduse viimane aste, kuhu jõudsid pigem vähesed, tegeles aga juba filosoofilisema teksti kommenteerimisega, kus selgitada ja avada tuli juba palju keerukamaid filosoofide, nagu näiteks Plaatoni või Aristotelse tekste, ning seda selgitada pikade ja terminisse süüvivate ja kohati isiklikku laadi mõtiskluste näol. Just sellel tasemel üritati allegoorilisemalt tõlgendada ka poetilsemaid Homerose tekste, mille kohatisest lihtsa koelisusest ka sügavamaid filosoofilisi tähendusi leida üritati. Ning just sellel tasandil tuleb sisse ka juba mainitud kosmoloogiline allegooria. Võib julgelt väita, et oriigenese kuulus kolme osaline pühakirja tõlgendus, ehk ihuline, literalistlik, hingeline, ehk moraalne ja vaimne, ehk allegooriline, on osaliselt inspireeritud ja ka mõjutatud sellest samast tasandilisest haridussüsteemist, millega oriigenesel kindlasti ka kokku puude oli. Just selle tõttu on oriigenesele olemas teksti ihuline tasand, kus grammatiku kombel toimub teksti literalistlik ja ajalooline analüüs. Teksti vaimne tasand baseerus erisorti sorti tüpoloogiatel, alates kristoloogilisest tüpoloogiast, aga ka erisorti sorti allekoorjatel kuni kosmoloogilise ja anagoogilise tüppoloogini välja. Kus vana testament ei viitab pelgalt uuele testamentile, vaid kogu pühakiri viitab taevariigile ja tulevase üles tõusmise reaalsusele. Ja lõpuks oli kindlasti originesel ka hingeline, ehk psühholoogiline tasand, kus otsiti vastusteksti koha olulisuse selle inimese individuaalse hinge seisukohast ehk siis üritati vastata küsimusele, kuidas see kirjakoht on seotud just usklikku ja eksegeedi pääsemisega. Oriigenese ülemlaulu tõlgendusest tuleb see selgesti välja, kus peale literalistliku aru saama ja pruudi paari suhtest tuleb vaimne aru saam, et tegemist on Kristuse kirikuvahelise suhtega ning ka hingeline aru saam, mis viitab iga individi suhtele jumal loogose ehk sõnaga. Kuigi origines paneb suurt rõhku lihalikule, see tähendab teksti narratiivile ja ajaloolisele literalismile, ei arvada, et iga teksti koht üldse omaks literalistliku ja ajaloolist osa, vaid ainult hingelist ja vaimset. Kõik oleneb kohast. On kohad, mis selgelt omavad literalistliku tähendust, ja kohad, mis seda ei oma. Kuigi origines ei arva, et kõik indiviidid suudavad igas tekstikohas leida kõrgemat ja vaimsed tasandit, usub ta siiski, et vaimne aspekt on olemas igas tekstikohas, samas kui literalistlik ja ajalooline aspekt ei pruugi olla. Just origines väited, et teatud kirjakohad ei oma üldse literalistlikku ja ajaloolist osa, panid paljud teda süüdistama meelevaltses hüperalegorismis kuid Oriigines ise ütleb, et taolisi kohti on pühakirjas väga vähe. Seal, kus võimalik, Oriigines alati kaitses pühakirja ajaloolisust. Näiteks pagan filosoof Kelsusega vaieldes kaitseb ta lõpuni noa laeva olemasolu ja ka selle mõõtmete täpsust. Kui see aga oli võimatu ja kus tekst tundus olevat Kristusega ja pühakirja teiste kohtadega vastuolus, seal ei saanud näiliselt leppida selle tõlgendusega ja tuli liikuda sisulisema mõtte juurde. Eks siis oriigene ei ole kindlasti absoluutne allegorist, aga samuti mitte äärmuslik tekstikriitik või historitsist. Peamine põhjus, aga miks oriigenes toob sisse kreeklastele tuntud allegoorilise meetodi, ei ole mitte nii väga juudid ega ka gnostikud kui peamised kreeka paganlikud filosoofid, kes mõnitavad piiblit tema vastuoluliste ja amoraalsete kohtade eest. Kuidas tõlgendada Abrahami mitmenaise pidamist või seti verepilastust? Kas nendes kirjakohtades saab üldse arvesse võtta nende ajaloolis literalismi? Taoliste raskete kohtade juures vajas Oriigines allegooriat samal viisil nagu Platon vajas seda, et kuidagi filosoofiaga siduda absurdsed ja kohati amoraalsed Homeruse kirjeldused jumalatest. Sellest annab tunnistust ka pagan filosoof Porphyrius 3. sajandil, kes mõnitas selle peale kristlasi, et nad katavad oma pühakirja amoraalsust allegooriasse põgenemisel. Kuid Oriiginesele polnud tegemist põgenemisega vaid jumaliku ettenägeva plaani järgimisega. Oriiginese jaoks oli kogu pühakiri Jeesuse Kristuse ilmutus. See tähendab jumala sõna ilmutus, kes oli kogu pühakirja autor. Kuna pühakirja autor on jumal, siis ei saa selles teoses olla eksimusi ega vastuolusid. Liht. Literalistlikult raskesti mõistetavad kohad ja vastuolud on seega sinna jumala poolt teadlikult pandud. Eesmärgiga viia lugeja mõistma selle teksti sügavamat ja peidetud jumaliku sõnumit. Allegooriline meetod ja rasked kirjakohad on seega võtti ja pedagoogiline vahend, mille Jumal on ise inimkonnal annud. Eesmärgiga kutsuda inimkonda leidma kirja tähe taga Jumal ja osadus temaga. Just selle tõttu ei räägi Oriigenes vaid rasketest kirjakohtadest, mis ei lase meil mõista pühakirja vaimu vaid ka eksegeedi patususest ja ihadest, mis ei lase teksti taga Jumala ilmutust tõsiselt leida, ega ka selle Jumalaga osadusse astuda. Aga muidugi räägib origenes ka sellest, et pühakirjal enda keel ja vorm on tänu oma piiritlusele paratamatult peitmas endas Jumalat ja seda sõnumit ning ei lase ka Jumalat näha. Kuigi pühakirja autor on Jumal, on selle kirja pannud siiski inimesed. Nii inimese patusus kui ka pühakirja mainevorm ei võimalda eksegeedil jõuda teksti vaimuni, mis oriigenesel ei tähenda siin puhul teksti kõrgema filosoofilise või filoloogilise mõteni, vaid teksti algse autori ehk Jumalani. Tihti me võime mõelda, et oriigenes tahtsime rääkida, et tekstil on kõrgem mõte, aga see on Jumal, kelle nii tegelikult peab jõudma seal teksti taga mitte selle teksti kõrgem mõte filoloogilises või muus filosoofilises mõttes. Eksegeed peab seega mõistma, et pühakiri tahab teda viia Jumalani. Tegemist on majakaga, mis ei kutsu enda poole, vaid suunab Jumala poole. Et seda teha, peab eksegeed peale allegoorilise meetodi ehk isegi esmajoones tegelema iseenda enda vaimse usu- ja palveeluga ning askeetlikku kirgedest ja pattudest puhastamise praktikaga. Kui eksegeet seda ei tee, ütleb oriigines, siis ei ole tal ka mitte mingist meetodist väga kasu, sest patu ja ihasid täis inimene hakkab paratavatult pühakirja tõlgendama nende samade ihade teenimiseks, mille tagajärjeks on jumala loomine oma näojärgi ja seega ilmutusliku jumalani mitte jõudmine. Ilma palve ja usuelu elamata, see tähendab katoolses kirikus olemata, võidakse jõuda ka tõlgendusini, kus jumalat hakatakse oma piiritluses, süüdistama vastuoludes ja aamoraalsuses. Ja horiigenes viitab siin selgelt pagan filosoofidele, kelle pühakirja uurimise tagajäreks oli paratamatult tõelise jumala mitteleidmine ja tema mitte osadusse astumine. Ning just siin peitub ka Origenese teksti analüüsi peamine võti, et avada tekst lukust peab eksegeet mõistma, et pühakirja tõlgendatakse pühakirja kaudu, mis tähendab, et just koos teisi kirjakohti arvesse võttes saame me paremini ka uuritavad kirjakohta. Teised kirjakohad aitavad meil seega mõõdupuuna kontrollida, et meie tõlgendus rappa ei läheks. Just nagu Regula Fidei eri tahud aitasid kontrollida ning kinnitada teine teist. Kuid see ei tähenda, et pühakirja ise tõlgendab end või et pühakirja on ise piisav, Ja seda põhjusel, kuna pühakirja võtti, ei kuulu tekstile, vaid Jumalale. Alles siis, kui me mõistame, et erinevad kirjakohad peidavad endas Kristust, see tähendab, et piiblis olevad sõnad on Jumala sõna sõnad. Ja et need sõnad peidavad endas Jumala sõna isikud, saame me ka aru, kuidas eri kirjakohti tõlgendada. Just siin saab selgeks, et oriigenesele ei seisne biiblitõlgenduslik võtti niivõrd eri kirjakohtade filoloogilises, literalistlikus ja ajaloolises võrdlemises, kus ka oriigenese jaoks võivad vastuolud ilmneda, vaid hoopis Jumala isikulises sõnas, mis erinevate kirjakohtade võrdluses alati välja tuleb. Teksti literalistlik pool avab meile tõesti lunastustöö ajaloolise tõelisuse ning seda lunastustöö ajaloolisust ka oriigenes kaitseb, ning ei arva kunagi, et pühakirja on kõigest alle lugu, mis pole ajaloosased leidnud. Kuid selle ajaloolisuse mõistmine ei vii meid automaatselt osadusse jumalaga, ehk teksti autoriga. Oriigenes alle kutsub meid seega kasutama neid tekstikohti ka vahenditena, mis viivad meid anagoogiliselt jumala juurde ja temaga osadusse. Just selleks on vajalik kogemuslikku ja elulist usku sellesse, et pühakirja autor on jumal, Ning pühakirja eesmärk on meid alati viia Jumalani. Kui me põrkame literalistlikus ja ajaloolises uurimises kokku teksti vastuolulisusega, Kristusele ja tema aamoraasusega, siis saab meie usust tõlgenduslik vahend, mis ületab selle literalistliku vastuolu. Ning selle asemel, et jumalast eemale liikuda, viivad ka need rasked tekstid meid usuvõtmes siiski Jumalaga osadusse ja näitavad teda nende raskete kirjakohtade ülimautorina. Seega on Oriigenes allegooria oma eesmärgis alati kristoloogiline allegooria, mis ei rahuldu pelgalt vanadestamendi sisu sidumisega uuega või ka pelgalt raskete kirjakohtade selgitamisega. Oriigines otsib seega peamiselt pühakirja kohtades just eskatoloogilist tõstvat väge, mis viiks näilisest nähtamatusse maisest taevasse ja inimlikult jumalikku. Kuigi meetod ise oli pärit kreeka filosoofiast, Rakendab Oriigenes seda siiski kristliku elukasuks. kasuks. Origenes vaatab seega ka pühakirja müstilise tekstina, millel on võimekus inimest viia osadusse Jumala isikulise sõnaga. Oriigenese meetodid ja just tema jumalaga osadust otsiv alle kooria kasutus sai paljude kristlaste seas populaarseks. Kaisareus Eebius, Pime ja nii edasi. Ning selles sai Aleksandria koolkonna nurgakivi. Kuid samas ei saanud kõik selle müstilisest alle kooriast üstemoodi aru ning aset leidis ka palju valesti mõistmisi. Seda eriti just Antiooke koolkonna esindajate poolt, kes küll aksepteerisid alle kristoloogilise tüpoloogia vormis, kuid pidasid oriigene selle kooriad suuresti katseks pühakirja relativiseerida ja kujutada pühakirja lugusid ebatõestena Aspekt, mida oriigene sise eitab. Lisaks juba eelmainitud põhjustele mängis kindlasti rolliga antiooglaste semiitlik süüriataust ja keskkond, mis tervikuna oli skeptiline igasuguste kreeka paganlikke aspektide ja meetodite suhtes. Ning võimalik, et ka retoorikute ka sõratud näiteks pagan retoorik Libaniuse suur mõju Antiookia koolkonna tõlgendusele, mis tihti vastandus filosoofidele ja nagu teame siis retoorikud pidasid filosoofilist allegooriat tihti ebapraktiliseks ja mõtetuks tegevuseks. Need on siin natuke allegoorikute ja filosoofide vaheline võitlus ka, mis Kreega-Rooma oli täitsa olemas. Tuleb ka tunnistada, et hilisem Aleksandrial traditsioon... Muutus alates Aleksandria kirillusest 5. sajandil ettevaatlikumaks origenese meetodite osas, kelle jumalani viivad allegooriad küll aksepteeriti, tuues aga siiski välja, et kõikel seda kasutada ei saa. Kaasa ei aidanud ka see, et origenes koos oma tervesüsteemiga, ehk origenismiga, mõistetakse 6. sajandil hereesias hukka. Kuid paradoksaalsel kombel juhtub sama asiga Antiooke koolkonna esindajatega kes oma pelgalt literalistliku ja kristoloogilise tüpoloogia kasutamisega jõudsid nestorianismini. Mis tõttu ka nemad suuresti terve koolkonnaga heretikuks kuulutati, välja Johannes Kuldsu. Vaatamata sellele, et nii origenese kui ka antiooklaste eksegeetilised mõtted jäid valikuliselt alles katenaades ehk eksegeetiliste perikoopide kollektsioonides, olid nende koolkonnad origenismi ja nestorianismine on saanud siiski surmavad löögid. Siit tuleb aga küsimus. Kui need kaks suurt koolkonda said oma eripärases lähenemises surmava hoovi, siis milline hermeneutika lõpuks kregakeelses idakristuses domineerima jäi? Nii veider kusega pole, siis võitjaks jääb siiski origenes. Ja tema meetod. Ja seda just suuresti, just kregakirikusades Tänu Kapatookia isadele. Peandseid silmas Basiilius suurt ja Gregorius teoloogi. Ja nende kuulsale teosele filokalia. Ei tasuks segi müstikute teost idakirikus Filokalia. See on Kapadokia isade Filokalia, mis õlmas endas origenese muidu põlatud prinsiipise, ehk tema esmastest algetest, kolmandat ja neljandat peatükki. Neljas peatükk vaid osaliselt. Olles tänaseni ainuke versioon sellest kadunud origenese tööst. Kapadokia isad, kelle autoriteedi lidakirikuse ilisemast traditsioonis pole olnud võrdväärsed. Seega importesid teatud oriigenese kontseptsioonid, seal hulgas ka osad tema piibli eksegeetilised lähenemised läbi filokalia ortodoksesse kreekakirikusede maailma ja traditsiooni. Suur tänu, Tauri tõlp. Selle ongi selle aasta viimane ortodoksia läbi saanud. Saate pani kokku Piret Brigitte Reim, soovin õnnistatud jõuluaega ja aasta vahetust.